per conèixer-nos tu i jo recorda que aquesta veu sap recordar Passen uns quants minuts de les 12 del migdia Són, eh, doncs, és dimecres i per tant tenim programa de tossers compartits en aquests moments Sandra Bisba Bon dia. Bon dia, bon dia a tothom. Doncs eh, tornem a tenir aquest espai en el que repassem doncs, alguns fets o, o repassem alguna, alguna anècdota no?, que va passar per la Fugell a través de, dels retalls de, de premsa que ens deixavens doncs, ara fa un segle i en aquest cas recul recularem eh, més d'un segle fins i tot. Sí, sí, sí. Bueno, mira, uh, aquesta vegada m'ha passat... Bé, bueno, normalment m'ho passo molt <ríe> bé. Què he de dir, no? No és que novetat, no, això? <ríe> no, però vull dir que aquest, aquest programa d'avui uh, m'ha fet uh, rebenar molt i buscar moltes cosetes que, que, que han fet que, que sigui una recerca molt divertida i molt curiosa i, i bueno, hi he pres cosetes. Vull dir que espero que... Qui escolta, doncs, a, també l'Issopti i, mm -hmm. i, i aprengui alguna coseta nova avui. Uh, en, recuperem un, un setmanari. Bé, de fet, va ser un setmanari, i no? Ara, després ho, ho veurem al Parc, sí. Que es deien Les Estisores. Les mm -hmm. Estisores. Un diari mitja en sèrie, un mitja en broma, eh? Deia la capçalera. Uh -huh. <laughs> I, bueno, és un dels primers diaris així, humorístics, que tenim aquí, almenys que, te, que, que conservem. No sé, potser se'n va publicar algun altre, però Clar. que conservem a l'arxiu. És de 1900. No sé si recordes que ja n'hem parlat d'aquests així, una mica d'aquests diaris humorístics. Sí. És un punt d'ironia, de sàtira, no? Sí. Uh, Vam parlar de... M'hi puc picar no, una miqueta entre sí. dos diaris, entre les dues publicacions. Correcte. correcte. Nom, la bugadera i la pebrera. Ah, efectivament, això. Eh? aquell que feia abogades eh, quinzenalment sí. si anualment sin havia accés de brutícia ah, això. eh. <laughs> <laughs> doncs, um, aquest és el, és el primer que tenim de, del 1900, eh? Perfecte. I Bueno, el trobem el, el primer que trobem és uh, el mes de març, mm -hmm. uh, el 18 de març de, de 1900, és el número 1, però nosaltres no conservem aquest, sinó que conservem a l'arxiu el número 2. D'acord. Eh, del 25 de març. I el que pensava és... Bueno, M'he anat, anat mirant... El, els números que tenim, perquè se'n conserven 8, mm -hmm. eh? no sé fins on van durar, però que tinguem a l'Arxiu ni amb vuit. i he anat recuperant algunes cosetes de, de diferents publicacions eh, que, que són molt interessants mm -hmm. eh? i bueno, és un, un setmanari que, que es ven a 5 cèntims Eh, però ja diuen en, el, en aquest número 2 que no fan números eh? que... <laughs> dic que si us sembla passem en, a, en aquesta primera lectura sí. eh, del número 2 que diu Palafrugellens L'administració d'aquest periòdic ens diu que Mercès a la bona acollida que donàreu al primer número no hem perdut tant de diners com creiem molt us agraïm i en prova d'això que avui ja és doble gran lo periòdic i qui sap, mare de Déu pot ser temps a venir, encara creixerà més. Això ja us ho asseguraria des d'ara, si per casualitat treiem la rifa, cosa un poc difícil, ja que no hi tenim res. De totes maneres, confiem a arribar a alguna banda, quant menys a demanar caritat. I aquestes confiances tot seguit les comprendreu, un cop us, hagueu, us haguem explicat el nostre negoci. Cada exemplar de les estisores nos costa 7 cèntims i el venem a 5, ja ho veieu, negoci rodó, ni en rever aquell de les cabres. I com que nosaltres de cap manera volem fer-nos rics amb els vostres diners, hem acordat que avui en avant les estisores deixen de ser un setmanari i que veuran amb la llum pública sempre i quan ho permeti l'estat financer de seus propietaris. Si us agrada i us hi conformeu, bé, i si no, vosaltres mateixos, que lo que és per nosaltres no ens posarem pas cap pedra al fetge. Salut per a tots. Per a los propietaris, l'Onoi Rothschild. Molt bé. Uh, diverses coses, eh? Uh, que hem de sí. fer aquest, aquest text d'aquest primer número que tenim aquí, malgrat que és el segon, eh? El, el que es concepia l'arxiu és el segon número, però... És el, és, el, el, és el primer no? que es conserva vol dir això, aviam, si sí, sí, sí, sí, m'aclaro sí, eh? sí, sí, sí, sí. uh, diverses coses Sandra bueno, mira, uh, em fa gràcia que en el, en el número 2 ja decideixen que no serà un seminari no? sí, diuen bueno, que, que, clar, no, no, no fan aquest negoci d'enrobert no? amb les cabres sí, sí bona expressió sí? aquesta és una expressió que encara la, la tenim sí. i mira, el 1900 ja s'utilitzava no? mm -hmm. també M'ha fet molta gràcia que la vaig a perquè dic, ostres, veus, uh, n'hi ha coses que, que aguanten, eh? Sí, que, sí, sí. Eh, ja portem més de 100 anys i hi entra-la. Uh, Bé, bueno, doncs diuen el, el, el que els costa les 6 hores, 7 cèntims, i que, esclar, si el venen a 5, doncs, uh, que... esclar, ja ho diuen, negoci rodó. Sí, sí. <laughs> I, i, I també ens expliquen que avui ja és el doble gran doble gran lo periòdic uh -huh. així que segurament el primer número doncs, va sortir amb dues pàgines i el segon aquest que tenim a les mans ja en té quatre eh? però que ja aquí a partir d'aquí ja decideixen que ja no serà un setmanari sinó que s'anirà publicant a mida que que tinguin diners i uh -huh. no? eh... A mi m'agrada molt la manera aquesta tan fresca que amb, la que, amb la que escriuen, no? que és com si te parlessin directament. Sí. Uh, ja M'agrada molt. I, I la veritat és que és divertidíssim. No? Ja, ja és com si fossis a davant. Eh? Mm -hmm. un, un fet que ja vam comentar eh? quan parlàvem doncs, de la bogadera o la pebrera que... És que utilització els pseudònims, no, per firmar els textos, no? Correcte, correcte. Sí, aquí en aquí trobarem en trobarem molts, trobarem uh, la, la Noi Rexil, uh, en Pep, en Cigala, en Brega uh -huh. i en Toxpiro. Toxpiro. Toxpiro. Perquè remarques aquest aquest nom, sí, aquest pseudònim. Sí, sí que, bueno, allò com vaig llegir el nom, eh, uh, vaig pensar, "Ostres, Toxpiro", quin nom més estrany, no? Sí. I vaig a buscar, i mira, era una arma secreta. Toxpiro era una arma secreta, que en grec vol dir foc enverinat. Carai. Sí, sí, sí. sí. Doncs aquí ja se'ls enginyaven totes, eh? Fins sí, i tot, sí, sí, sí. a l'hora de triar el pseudònim, eh? Sí, sí, sí. Mira, el seu inventor va ser Manuel Daza, un murcià, sí. i ho va inventar el 1898. Mm -hmm. Si sí, ens anem en a 1898 és la guerra de Cuba val? i eh, resulta que després de la derrota de la desfeta d'Espanya a Cuba, eh, va córrer el rumor per aquí a Espanya de que la flota d'Estats Units, possiblement aliada amb els britànics, eh, procedís a un bombardeig de la península, ¿vale? I bueno, tothom estava molt espantat i bueno, bé, intentant doncs pensar doncs, que, que com, com podrien doncs, eh, fer front a aquest atac no? mm -hmm. i llavors de cop i volta va aparèixer l'arma màgica, no l'arma secreta el Toxpiró que semblava doncs, a, que solucionaria tots els problemes de, de tots els espanyols eh? <laughs> llavors he buscat a, què era el Toxpiró I, i llavors doncs a, bueno, a, mira aquí segons hi ha un, un article a la Verdad que mm -hmm. eh? Dicen que era un automóvil aéreo, como lo describió el mercantil valenciano. Él se lo inventó. Podía volar 40 kilómetros en línea recta y a una velocidad fija de unos 400 metros por segundo. El impacto equivalía, según el Heraldo, a la caída de 20 vagones cargados con sus 10.000 kilos correspondientes. Qué tal? sin contar con las sustancias venenosas, eh, d'aquí el nom de foc enverinat, mm -hmm. que esparcía. Además, su escaso peso y su extraordinaria baratura le convertían en el arma perfecta. Imagina't, eh? Vull dir que... Bueno, l'arma perfecta, però final el va acabar com va acabar. Bueno, no es, no es va arribar... Sembla que no es va arribar a, ah, a fer servir, sí, sí. almenys no se'n té constància, però, bueno, eh, sembla ser que, que, que bueno, els espanyols estaven com molt contents de tenir aquesta arma no? i eh, diu que les expectatives eren desorbitades, no? que s'esperava que allò seria la salvació. Diu, diu fins i tot amb l'extrem que la premsa Um, advertia que si els Estats Units comptaven amb invents de, de l'Edison mm -hmm. Espanya tenia endada la mateixa alçada sí, exacte, exacte <ríe> amb el, el, el Tocpiro. Mm -hmm. doncs uh, ja pots veure que, que aquest diari tampoc se devia estar de minúcies eh? perquè doncs, uh, traien foc enverinat de, de les seves línies i eh? mm -hmm. L'únic que, que signa amb nom i cognoms és en Joan Bruguera Cateura, eh? que aquest, aquest l'he trobat vàries vegades i amb, amb diversos diaris i que no bueno, sembla ser que era un home molt culte, que té una poesia dedicada a la Frugell, que un dia la, la penjarem, sí. que la gent la llegeixi, és molt llarga, però és molt bonica i, i doncs eh, participa doncs, de, del diari, sembla ser doncs, que és part de, part de la redacció. Mm. Aquest nom, doncs, ens, ens l'apuntem, no? I correcte, ens el, correcte, sí. El guardarem sí, per una altra Sí, guardarem, el guardarem. Eh? El guardarem eh? <ríe> <ríe> Val. Eh, tenia al diari diverses seccions. Mm -hmm. mm, jo sé si em veus algunes, eh? Aviam, sí, veig aquí una, un parell que podem cridar més l'atenció que les altres. Eh, sí. Comencem per Palilles i roscalls, notícies d'actualitat. Ah, sí. Palilles i roscalls. Les Illes són eh, virutes de soro, no? i sí. roscalls eh, són els trossos de soo dolents que són exres de les panes. No? I era bueno, com una barreja barreja de notícies <laughs> val, eh, notícies d'actualitat, però escrites a la seva manera redactades a la seva manera i amb el seu, amb el seu punt d'humor. Uh -huh. eh? Després hi havien també bueno, notícies eh? sí. que serien notícies vàries, també d'una altra índoula, Gaceta de teatres, Eh? Que, que aquí doncs, es parlava de les obres de teatre que hi havia doncs, a, en el casino, de l'Aliança, el Centre Obrer, el Faternal... Eh? Mm -hmm. Llavors hi havia els safrets de les estisores, que aquí és on feien mal eh? i començaven doncs, a parlar de, de diferents veïns del poble, que si t'assembla, eh? llegirem... Tan important això, els safrets, eh? <ríe> sí, sí, sí, sí. De fet, mira, el, el número 4... Ja són denunciats. Carai. Van ràpid, eh? Quatre números i vinga. Sí, sí, el número quatre, ja a la primera pàgina hi surt un, un titular que posa Denunciats. Mm -hmm. I eh, anem a llegir-ho, no? Sí, som-hi, aviam. A veure a què se va per passar. Què, per què el van denunciar? Anem? Sí, senyors, per si no ho sabien, hem sigut denunciats. Ara no es creïn que hagi estat perquè cap autoritat hagi trobat matèria punible en cap dels números de les estisores fins avui publicats. Res d'això. La denúncia ha sigut per una altra cosa. Un fulano que fins avui l'havíem cregut amic nostre i que est publicat una xerada en aquest periòdic es cregué aludit per una quarteta publicada en los safreys del propassat número i pleta justa indignació, no faltava més, començar rumiant la manera de donar una lliçó en aquests desvergonyits de les estisores els quals s'havien atrevit a la seva elevada personalitat i recordant-se que, tot i sent ja tres dels números publicats, no havíem encara donat l'alta de la contribució. Quin crim! Feu via cap a la casa de la vila i pataplum, denúncia contra aquests pobres estisores. Resultat d'això, que ara ja fem com los grans, ja paguem contribució. Qui ho diria? És allò per pagar tothom serveix hasta nosaltres? Ara en sèrio. Devem fer vinent al senyor denunciaire que si s'havia cregut que amb la seva denúncia os caria aquestes estisores, s'ha equivocat de mig a mig, perquè ara tenen lo tall ben fi i lo que tindran. Per de més, això de la matrícula no ha estat res. Fumàvem de 45, ara fumarem de 20 i cosa arreglada. Joan Bruguera, Cateure. Doncs alluny de... De, de, doncs de, de dir, bueno, va anirem, serem més suaus, no, no encara més esmolades aquestes, exacte. aquestes tisores eh? exacte, exacte sí, sí, doncs sí, sembla que um, en el número anterior, eh, m'agrada això del prop propassat, eh, el propassat mm. número doncs uh, en el safreig eh, de les tisores, doncs uh, en repassen més d'un i sembla que aquest senyor doncs es va endignar i, i bueno, doncs uh, va decidir actuar eh? i com que semblava que no pagaven la contribució la matrícula de contribució doncs vinga, eh? que la pagui. molt bé, molt bé doncs seguim amb aquest programa enfocat en, en, les, en, la, en la publicació de les estisores, aquest diari mitjançari i mitjançari broma i seguim amb... no ho sé, hem, hem, hem, eh, encara ens queda no?, per, per comentar algunes de les uh, seccions d'aquest... D aquest d'aquesta publicació d'aquest setmanari ens comeges eh, setmanari sí, sí. i tenim també una que se'n diu la xrada Sí de fet en aquí City fixixes parla ja de la xrada en, en aquest article que hem llegit mm -hmm. perquè és un, és un dels senyors que publica aquesta xeada que és una xeada Notres mm? m'ha encantat saber que és una xerada és una endevinalla és una endevinalla Això um... Vull dir, se'n deia abans així i ara s'ha perdut aquesta paraula? O, o... Bé, jo crec que sí, s'ha perdut una que jo no l'he vista no, no. en passatemps, uh, saps? Amb aquests, uh, mai mai l'he vista escrita, eh? Sí. Potser se m'ha passat per alt, eh? Uh, I potser els oients saben molt bé què és, eh? Però jo la veritat és que no ho sabia i um, avui us farem una xerada, a veure si l'endevineu, eh? Jo sóc molt dolent, eh? Et posaré a eh? proves, No, no, no, sóc molt dolent, Ai, Ruben, Ruben. Sandra No, no, Sandra, sóc molt dolent Mira, primer us explico què és una xerada, mm -hmm. val? Diu, la xerada silàbica és un joc de paraules que consisteix a ocultar la paraula, que és la solució trossejada en diverses parts amb sentit independent On que tracta d'una xerada silàbica les parts de la paraula corresponen a les seves síllabes Val uh -huh. Per tant, uh, us, us poso un exemple primer, val? que és l'exemple que ens posen aquí per de, en la definició. Diu, per exemple, la paraula oculta és cànoves. Uh -huh. Llavors, es trosseja en les seves síl·labes cà-no-ves i es proposen enigmes per a cada part tot numerant-les. Uh -huh. Per exemple, la primera frase d'aquesta endavinalla diria «El meu primer és un gos». Uh -huh. La solució seria K. Eh. Vale? La segona línia seria el meu segon nega. Seria el no. Val? I el meu tercer mana que vagis. Seria ves. Mm? K. No ves. Així sembla fàcil. Eh? la solució Amb la solució ja sembla fàcil. Molt bé Doncs ara anirem a llegir la xerada val? que ens publica en Bernat. Sí. Val? A veure si... Eh, la sabeu endevinar aviam ma primera bona és la segona fort fa mal preposició a ma tercera talla la que ve darrere i el tot m'ha de fer immortal torno a llegir-la la canuva <ríe> era eh? molt fàcil eh? <ríe> aviam Torna a llegir-la, va, eh? a veure els eh? esteu escoltant sí. eh? Ma primera bona és La segona Fort fa mal Preposició Ma tercera Talla La que ve darrere mm, sí que són quatre síl·labes sí. I llavors l'última frase és com una definició de tota la paraula I el tot M'ha de fer immortal M'estim sí, més perdut que... que, que no, sé, eh? Vull dir, no sé, eh? No sé si puc començar Sandra, va, algú ho deu, això, algú ho això, deu tenir de... Això és com els passatemps d'ara que després la solució et ve l'endemà en Bueno, cas, esclar, el, el estava pensant número, o, estava, o la, o es aquí, ja. estava pensant, no sé si donar la solució avui o deixem per la ah, setmana vinent també. Què t'assembla? Sí, sí, jo ja la sabré perquè ara quan tallem li, li demanaré, eh, però sí. jo... Però bueno, podem... fem, fem una cosa, la deixem penjada també Sí, i així veiem si hi ha algú que l'encerta algun vinga, va Vinga, va Eh, a veure si algun dels oients la trobada, la xarada us la deixarem penjada sí. eh? a les xarxes i a veure si algú troba la solució aviam, aviam Venga. esperem que sí no sigueu tan eh, rucots com, com jo perquè jo vull <laughs> dir que no, no, no sé ni per on començar eh en fi, ho deixarem així. La sí? setmana que ve eh, comentarem doncs, aquesta... o explicarem quina era la xerrada d'aquest uh, tercer número, no era? Sí, el número que sortia. I encara doncs, tenim una, un, una cosa més a comentar, sí. no, Sandra? Sí, sí, sí. Bé, bueno, eh, dir-vos que, que en el primer número sí. tenim un article, hi un, un anunci... Uh -huh que està situat ben bé a dalt de tota primera pàgina, dalt de tot, i que el primer que fas abans de llegir doncs, el primer article te trobes ja amb aquest anunci que posa Bicicleta. Uh -huh. mm -hmm. I l'anunci diu «Se'n ven una quasi nova, quasi nova, per ben poquets calés, dirigir-se al Concerje del Casino L'Aliança». Mm -hmm. I, eh, bueno... I concis, sí, sí, clar i concís, anunci clar una bicicleta gairebé sí. eh, nova, nova ben posicionat aquest eh, anunci sí, vull dir que tot indica doncs que això bueno, sí. més o menys saquen de les mans no? sí. <ríe> mm. doncs mira uh, l'he anat trobant en tots els, uh, tots els números, o sigui que la bicicleta, pel que sembla no es va arribar a vendre mai <ríe> o això, o és que en tenia més d'una i anava venent la bicicleta, ah, eh, sí, eh, com sí, xurros sí, exacte, però exacte. potser es més per aquesta eh? <ríe> sí. el fet de que Digui, quasi nova, i per pocs diners, no? Diu? Eh, per poquets calés. Per poquets eh? calés, clar, poder ser més específic. Quants sí, calés, no? Sí, sí, Encara sí, que siguin sí. poquets. Sí. Sí. <ríe> Bé, bueno, doncs el fet és que arribem, com us deien, nosaltres tenim a l'arxiu la, vuit números publicats, l'últim número el tenim el 12 de maig, mm -hmm. no sabem si aquest diari, aquest, diari, aquest setmanari, sí. va continuar o no, Uh, el que està clar és que fins aleshores la bicicleta encara estava per vendre Vaja, no sabem si ara ja no ens podem, uh, no podem dirigir-nos al conserge de, del Casino de l'Aliança per saber què va, com va acabar aquesta bicicleta però el que sí que sabreu en el proper programa és uh, la solució d'aquesta xerada, si et sembla Sandra la tornem sí. a llegir, per la gent va. que no tingui internet i ho vulgui fer així doncs, uh, ho vulgui fer a casa seva llegint-ho, sí. doncs agafeu va agafeu el boli, el llapi la ploma, eh, el que vulgueu que la xerada de la setmana <laughs> i única és ma primera bona és la segona fort fa mal Preposició ma tercera Talla la que ve darrere I el tot m'ha de fer immortal La solució en el prop vinent programa Doncs apa, si voleu fer el vostre comentari A través de les xarxes socials, a través de la pàgina web O si no teniu la possibilitat de fer-ho doncs, també podeu trucar-nos i la setmana que ve doncs, direm si hi ha hagut uh, direm les respostes que ens heu donat i fins i tot... Va, i, si... i encara hi haurà premi, hi haurà premi. Qui l'encerti estarà convidat a una visita guiada a les meves Ostres, tu! Vinga! Ja, què més voleu? Per favor, eh? participeu que podeu trucar eh, al telèfon 972 12, o si no, doncs també a radiopalafurgill.cat, eh, Facebook i, i Twitter de, de Radiopalafurgill també penjarem aquesta, aquesta xerada Sandra, la setmana que ve la solució i un nou programa de, de trossets compartits. Exacte. Moltes gràcies Fins la setmana vinent. A tu, Robert.